Thank right. nik baitu utsai ratxa joa on bat eta sei abesti proposamen eta beste hainbat historia dodai zelan Men estraino extraño izen sintoniaan eta catalonatik datorren sintonia bat eta gaur e, ba, gure gonbiatu e ba barcelona gaz zerikusi handia de bat ez anenator Hane, ni barcelona barcelonatik egunon ene egunon <laughs> bueno he e, bueno barcelona bertan misisa baino Bueno, oporrake aproetxatu zuz gona e, etorteko eta gube aproetxatu dugu laukeriezu egoteko. Hainbat gauzan artien e, musikariz ezazu e, Pimpilin pusen bateriak eta bateria, gitarrak eta kantaube eiken dozu eta ikusentzun munduen zauzoin batez be, be Muzikan beproduzioen beha indosulan, ez dakit pizkate apurrate suposatzen doka alkuen hortik e, e, joko dugule Eta beste barik, gure basu lehenengo proposamen aurkeztu aldozu, edo pizkate... Vale, bueno, e, irizpide modun elegio aurten zuzenin ikusi otazen taldeak, eta talde honen ba horiek, kantadabako itzantzako. Estiezetan kantabarri zekisen, batzuk guai bestaratzuk ez, eta talde batzuk amenguek, euskalderrikuek, bestaratzuk estatukuek, bestaratzuk... Beste bat kam pouco, así que he probat todo, me haña el señor. Da <risa> bueno, al lengoku eh lukiek die, lukiek. E, eurek mungiakuek die. Hirukote, e, gitarra basua da ateria, gitarra josu, berak, berak belakon joten, dau, e, guitarra, tion, joten da gitarra, gero basua da Antxon, joten da la Isa Zozaiagas. Uh -huh. Eta gero bateria deitzen da Cristian. Eta eurek justo oinetara ia bigarren diskoa, gala la lukiek bi. Da, ta, bueno, tal pinpinpues ez ezbe relaciones eh badekogu ze e, ba, urte pandemia baino aurina bere kasjo gainonda da abandonosten, uh -huh. da rollo neurek azalanda aurten ustaien derijoko eh, baserriantzuki zen ikusteko aukera edukinaben eta super concertazo. Suseneko potencia de Kia da be kanta berrien joiesan da kan, aurkeztuten kantidada fluoresenteak, beste bigarren singleak eh mm, está bien ah. ah, pasañas tiene una tarde bailándola vaya o sabes está bueno, eh, calidad ardina lengo o sea temazo uh -huh. atekor da gela kon sapa yan baña zu menetakoak E, Florezenteak Temazo eta Direktazo durengo, negonzien eh, Azokan, bai, abenduen Eta el horri zionbe, onzien Hau dana, asia horretik eh, Rizkate, zelan botaten dien faltan nes? E, Olako, ko basulo Baltzetako Kontzertuek Ixerdiz eta zerkania hori ba... Uh -huh. ba, bai, falta motatzen da Bai, ez, nire, zube musikari moduen Bueno, eh Ikusi zintxudan be Lorizon ateneuen, eta Iparra be aurten azaruen edo hurrian. mailan eh, maialan, bai. Hori da. Eta ondo, ez? Eh? Bai. Apurraot vuelta hori iberri da. Bo, bastante... Lengo bai, Iparra Agirreko izen zen bastante lengokon txertu. Bai. Jentia zutu nikta adantzanda manabilla. Bai, oso gapo. Iztateko, ez, igertzen zen pizkate jentien aldetiko gori... Bai ba, disfrutatako leongo kontzertuek ez, eta azuebeneko guztura, egun zinera zonalda, kanpote bintzatari transmititzen dute. Bai, bai, bai, topera, topera. Uh -huh. Justo, atzo honitzen ondaron guliz duruma honik eta mm. eh, ba, eurek ontsi ebulta hudie elektrikora, ez da, ondion arteakustikua egin, eh, eta ba, Justo, Adso Bertán comentó bien, bueno, aprovechau, se destaque, igual, <laughs> no sarte, diciendo, igual, lo ruego, y lletan, diciendo, vale. va a acuerir en barril, o... Bueno, la tuve, no se de terrible, o sea, concierto, es, betico concierto, gato, eh, uh -huh. ahí, eh, de... de, de Gorpuzte aproba mozitzeko aukeria ez eta beste goza bat, ez? Bari da. bueno, oin urria mai edo ez azkenien dazkenien eukidon e, kontzertu normalak edo jotzeko, bai. ez dakit pandemiako formatuen jodo zuen be bai, e, jen publikoak jesarrik eta... Bai, e, bizek, e, udapartien e, Bartzelonan jo gainun? Eta, e, bai, gentile jarritxe agon zan, zan e, horre eh, monjukeko kastilloko pati joan. Uhum, bai. Da, oso guapo, baina, gentile jarritxe. Da... Gero justu ja urrire urrire pasago gainen orduan ja urriaan ja hmm. beste kataloñako beste herri baten eta gero Gernikako baina hori hau e, antzoki zen Bilboan egon ginen nor Bimeko Orkezpena edo edo Bime bimen... Bime City hori Bai, jaialdia bera oh. baina ez dakiz jaialdia bera ain san edo guren desberdinak ez dakit. Jaialdia ber e, horre ez dakit e, ustun miribilian izen zela ah, vale. baina Jaialdia hori Bime City horan e, ba, Bilboko saletan ba kontzertu txitxo e, programa da suerteko gainun da antzokien jo gain jen diretzako Bilbo kantzuk izan joti bai, izan zen bazente subidon. Bai. Jentieten tele bai, da, egozten baten izan zen, maña pioa, jentoturriza. Dari, justo, bat, Bilbo, gero gernika, pues... Bia, eh... ja, ez teguro goena gordo. Bai, oso, oso gustora. <risa> vale, <risa> ah, <costumai>. bueno, orango kantu entzun gudoko. Mhm. Bale. Orkestie, bueno, nik badak izan zen, maña dina, Bueno, bai, parla el tike gualdera gollos, eh, Córdoba kolaukot de derra, biba balgrado. Eh... E, gure zigilu bardinekuek die, mm -hmm. aladekuek, eta horretan bat birritan ikusiotaz, gotaz, bata iparragiren bebai, mm -hmm. u da nixen zen da honiño jarritxe, eta gero irailen e, Bartxalonako merse jaizetan, ez? Mm -hmm. Da, zan jarritxe, baina aire libre, hor duen ja, justu faltan ez ebez, barri dut zutunik egoteko, hor duen jentik, azizan jentik jarritxe, baina gero atentera, gero ja izan, yeah. e, Eta bueno, ba seresan. Eh, miretsako estatu mailan ba igual susen honenadekien eh, talderiko mm -hmm. bat da. Ta hontzais presentetan euren, astagian, 3. diskua edo Beiavista, eta horra sabia la Bailan Lucie eh, Iguarna. Baio. Da, bueno, tarabiaen pasan urtiena pirillen, baina bueno, presentau, presentao asko es, orduan no, ontze dais onino horregaz, baina bueno, eh delizia bat. Mhm. Mm Bilagrado Cordobatic, bueno, eh, temazo, diskazo, eta cantidad un collar esto de la. Ah, bai, Bilagrado Richie B eh, Carriza esela, berak Gorantzegi Richie me Igual da momentuz bakar bakarentako e eh, da buena, eh, talde bat. Es no? Mari Arnalbea Eustot bai. eta Maia horrek ustot. Bilagrado fijo, bai, bai, es que bai, oso oso <risas> coincidencia gutxi hondia, curiosa Bai, grupazo hai, nietsako hai itzelak eta bueno, apenas ates eh se la na beia vista holan fiskata la moduko eh hiziten dabien, bueno, suena be fuerza 3 es, susto <laughs> ensalador orre... eh <laughs> hasta que he estado hablando urtesanegunien, egunien bertan. Bai, 13. Bai, pena bat holan eh, aurkezte berri zati ez dut. Bai, baina bueno, ya o guk sea, sentitzen gara bastante privilegiau sentitu horretan, Al... o sea, igual jode huele Está uh -huh. uh -huh. yeah. yeah. <laughs> bueno, que creo es, eh, que gituko tres conciertos guztiak apuntatadotas, baina wale ez dakit, igual amar conciertos de hoos pandemia, lo duen joder. Ya. Estaba pechartu. Ya. sartuak gabe horuz, eh bueno, kontzertuek eh es kantia die bakarrik eh aipatu dosune, ez? Bilbao izan egon seri, Itarriren eh Hungarian. Bai, <laughs> Hungaria, bai, eh E hori Budapesten <risa> de, de, Naiko esprez, izaz, zainaz, es, june Juen <risa> eta torri, izin zene, gota amara hor du Budapesten Barikuga batena llegau Turismo apuraten zapatu gaizien Probetara joan lauretan, Jo, eta gero gara ba, lan e, joergia bota Zalantz, gero zagoen, dillai eta blanda Aeroportura goizeko laburetan, nozake <risa> <risa> Buna, viaje batez eta aproveitza bai eta guapo kontzertu behar. Bai, da, kuriozu esan ze... Bueno, eskentia torri izan, ze gupetzetan gaino igual, ba, egun gozilela, ba, bezetaldea, eta jazta. Mm. Baina, bai, guel, hogeiok eta bezpersona egon, ziren, mm -hmm. holan zala txiki baten, da, kuriozu esan ze jentia, ba, dantzan edo inbierrien, disfrutetan zabien musika, zuzenen, oza, entzuten, oza, geldi, da, os, oza, fijetan asko lo que yeah. estaba pasando, es? Oza, entzuten, yeah. mazke dantzan edo salto edolan da, oso konzentraute. Uh -huh. Hostia, raro de... Da, gero Torriacón, la gente iba a Soriona, no sé qué, Torribarriro, tal... Baja, yo, cuesta esa gente, con los brazos, cuesta sustento, y volvieron muy bien, no eran como... Con el blog de notas. Igual dan así en crítico musical. Va, va, igual de como fanbase de repente hongrian, va. O, hostia, agatza, dice una vaina, si es concierto, ¿qué eso? ¿Energico de día? ¿Eso transmitirnos un da Rory? Bai, da, ez dakit, da, gente ah, ba, ba, ba. gure izena dekana, pusi, zoseke, da, kan da, ben pilen da, superhondo hauskatute <risa> gane da. Uh -huh. so <risa> <risa> bai. Hor, eh, bueno, romaren galetzen dugu, eh, pizkat, eh, datorren jentia eia nundi datorkon, ba, bere, disiplinadekiko harreman hori edo. Ez dakite, zuri nundi datortzun... Eze, gure nortzun badeu, pizkat horra zuek taldien dien gitarra eta bateria, eta botxak, bai, mm. et turnoa ikendo zuez, oza, pizkat, nondi dator, eh? hori zerra, lehenengo bateria lehenengo gitarra, lehengo kantau, zuri nondi datortzu pizkat. Eh, ba, el kartu ino nien Raquel da bizo que, oza, han bastante, oi, pues tengo canzones escritas, y yo también da, a ver, tal, hor duene, lehenengo Raquel que soltura gehiago gitarra gazta kantetan zebera, lehen dike cantetan zaren e, daulan, es? Uh -huh. Da ni que asintza bateria ikesten, baina hori ino, duen, uh -huh. naturalmente urten zane hori. Lanengo Raquel gitarraz ta ni baterian. Baina ni be kantakukin esan idatzitzen ez dut, no zekea da Raquel eba, ben garen ba, hau kanta duzu baina nien bestean Kriston Lotxiek <laughs> egotie mikrofon aurrien. Ta ni ez bateria da tipo Bai, eb ez bad ez Bai, ni merei muro de seguridad ez. Daske nemeakendo no tzen bilurre da sinitzen ba gehiago komp duten da hola ba dinamika hori lortu arte. Mhm. Uh -huh. Bai, oso eh, natural ikusten eh, da, ezniot eh? aldatzen sari, er, osea ezten ari bertan batagartzen instrumentua, beraz Da ba, guapo, ze igual Raquel dator gaizo, ba, pop mundutik edo, da ni ba, igual, e, ben ba, dit, ba, punk rock eta uh -huh. ba, ambiente, ba, gaztetxero gau, eh, dardu bene, uste, filmpuziz dala, bizon, elkargune eh, el bat edo, bai. Eta eh. uh -huh. gero eta gehi za guzti. Uh -huh. Lortu, zo zer, guretzako berez izan, ze igual den, ba hori, Raquelinak zion superpop, nari eg egual eh, maztraero da, da, ontzi, igual kanta ba, barri jak bat, da, bizo pues un poco, ez dakit. Eta uh -huh. nire, nire kasuen me melodiak me guau, eh, uh -huh. bueno. uh -huh. uh -huh. eta eta, bueno, polidea. Eta sortzerak eta, ez dakit, aldatu dozue bai sortzeko modua bera ez? Lehen esan da zuzala baten ideak, gero, besteienak eta ezka Esto... juntau edo, eta oin jai huel urte dengatzu o ez sea, batera. Ba, ba koetzak idazten daren kanta dan gitarra, gitarrien joaten daren, uh -huh. baina azkenen nien kantak egamaitzen dira montetan lokalian. Uh -huh. Orduan, ba, igual nire ketea struktura bat eta letra batzuk da balan. Eta igual, rakele, ba, aldotxugu sartu, ba, onekoruek hamen, edo, igual, enbez terbio ba, igual, dobe piña hau, eta balan, azkenin, ba, konbertsa zaino bat, uh -huh. bizona eta politxea. Uh -huh. Eta oine pandemian, eh, ez dakit, zela nintzen eh, so, eh? da, sortzeko protsa dozua? Boa, eske, justu, badizkoetara gaino, daia, baia zan gaino, bueno, hau jaioa da hil, illa entre comillas Amenes. Yeah. Orduan ja baitzeskuenien ba, ba konfinamentu guztian da planak eiteko, ba eskenien ezin sanaina ez eh? es, lokal era joan. Mm -hmm. Orduen, eh, ba konponio gainon bastante da bigarren diskoa e izango da na, urten da, osea kanta batzu ja egondi elendik, baina gehiena ta perfeccionado lan pandemian. Mm -hmm. Orduan pues segun timings edo guretzako ba basan de morobilla. Ba bai, mm -hmm. ba, ba, e, igual joko gainon geia zuzenan da nengo disko presentetako, baina best jaku zerto. Eto horri... Mola tu sariela tocadoan ola ture. Horri da, mai, surfea uh -huh. <risa> o gola nupea. Se bueno, suposato desan alko ya, justo mikroscampo <risa> egon garela berbetan, ochai in urten gogala. Da, son... exclusivo, bueno, exclusivo. exclusiva, bueno, exclusiva. Osa ni estu... da, <risa> ochaiako eta bost eh, urten gogala, dan ando da oi, aurretik elan adelanto chore matego en bon gogala, así que uh -huh. egon... <risa> no, Pasa o el pinche con... Ba, hai, hai, jodan. Fijo. Oso Ba, urrango kanti entzun dugu? Bai, urrango e, kanti da Madrideko talde bat deitzen dala Aikol Grupo. Uh -huh. Eta araz abiela daizkoa deitzen dala ba totalmente en serio. Aikol Grupo ba totalmente en serio. <laughs> eta lagunpibateka, tinesk euskutxarraiko tal, eo ba, entzungo, entzungo, entzungo, da, eskinen ba ez. Es. Da justo Madridene joga niongu befestival baten, uh -huh. eta haure bejote behien. Eta kuezenan da enamora benintzen. serie da bat, E, Gitarra, baxuet, teclauek da bateria, eta dagoa, pues, di, melodia, oza, sea, ba oso poperoek eta estrukturaak eta lan, baina abeslaria Teresa bera da, asturiania, da, ator, ba, ango jarkoren mundutik, eta ez, eta gero, ba, dia, unertzeken jaten dago bateria, oza, sea, da, multiinstrumentista instrumentista uh -huh. pasada bat. Tarduen, da hori oso pop, baina gero berak edeko lan energia ff, super gogorrat, Da, kombinasinua da, fantastikoa, letrak di, da, da kostum bristak esaten eh, dana. Ose, ikendabia, e, berba, hilkoa ba, iburuz, e e, de, de, de otra, e, besmarro del corazón, tipiko ez, baina, ez dakit, ironia eta da, oso polit bat. Eta hori da, pop, baina, kon esan garra, probat. Ja, eh. yeah, bai, pizkate amoru horraz eh, bai. iniko popa. Hori, da, kantietzen da, mila, mili, ba man eta, bueno, a ver... Mm -hmm. <laughs> Aiko el grupo, a mí ya me va mal de antes. Obera Goyez. Obera Goyez. Bueno, arriba da, está la Aiko Dantxa tal día. Ni casi eran listi de Haso dogunien, pensado, susto, arturo, tapurgo, ates. Y bueno, en la imaginación de esa Aiko Dantzako, que pesado, eh. No me que igual el proyecto barriba, Jaibalda, vi Aiko en Arti. <laughs> bai. Ba, bueno, komenta dozu, eh? Honek, eh, bueno, bai entzun dugu zen hirurek, bai e, gero entzun dugu zen hirurek e, zuzenien ikusi dozu zela aurten, eh? Bai. E, suposatzeot, e, aurten ikusi dozu zen kontzertuanak, gehi emondo zuzenak bereziak izango ziela, bizi zen dugu momentu egaitik bebai, ez da, bizkat balintzatu dago horrek eh? Ba, azkenien, bario, e, mundue apurtzen ari da neinean nien <laughs> eh, kontzertu bat ikusi alixetie ban nietzako da ez como abstraxiño totala es berdu batetarako pues tolvidas de que todo mal eta ez dakit sosero polit. Bai, desconexión y bai. igual len eh, sala apresetan en eh, beste ez dakit bai. ni be gusto sentsazio hori pizkat balekotela es 1000 mm. eh, ka konzertu ikusi duguz e, orokorrien eta eh? bai. <laughs> Onguek da izeten berezia, justo horregaitek bai. igual, ez? Eh? Dalako geitxaba presiatzen da momentuen momentu, bertan, eh? pasetan da bien hori. Nire ustez, bai, da justo honek edaiko badia eko e, esi gaino son jarritxe, baina... Ff. Gatza izango san. Gatza, baina eskenien ella es como, vale, pues ez lo que hai, da men nau, nau jarritzen, baina nau entzuten, da nau gustora, da estegi, nau musika celebrezen, da eskenien ba, bera erresko dabe bai, ez? Estegi, talde batzuk aia, es estetan da bi, ebrek estegi lagure jo... Mm -hmm. Gente Jaurellavada os sea, está orientando en filosofía o bueno, baina batzuna bada. Uh -huh. orduen ba Bai, errespetagarri daela bai igual, baina bai. nik da que ni Eta lehen len micro saude comentado su eh euregas joko zuela, ezta? Ez daikonta baldan, baina Oninortot on esat, baina bueno. Si meten la bronca es que es eureka joko du. Orduan Por <gülüyor> su <gülüyor> gaztieza eta honek eh, be argazki zen bitzendu <gülüyor> ikusten ahi gaztieek eh, die. Ba, ez dakit, ni nire adinekoek ez dakit gastetukoek <gülüyor> ez dakit, Ondo ez, ez dakit. pizkat eh, uno, foro azkenarroko komentario zuek edo pizkat bijunismotik eh, entzuten die gausa, baina orroka edo eh, gitarra gitarrekin edo gitarra elektriko du musiki hilje eh, dagoela esan dabe gente batek, nik ustot sarrak mm. bueno, sarra, sa, eza <risa> ja, jarrera sarra dekon jentiek eta pixkat eh, ez da ki zuriola nire hitzen nik esango nuke eh, nire nagoa ba, o sea, badau gazte pile bat egiten bada eguale estai bada trape do hori bada bada jente mm -hmm. gazte erdien jaio dan movimentu batez baina bestie bada oza sea, Bai, es edo Barcelona edo eske uhum. pio a tal de gaste. Jaite rock, pun rock, e, pop rock, e, ta kit rock psicodélico edo gurezun ebaita badau. Ta alsaino montatu. Nire guztes azken horrek kartel bat, gente gaztiar gitarrak eskuen. Bueno. Hara zu berik. Oin entzun dugu zen gure beintsia bai ez urtera, 30 urte buelta, igual no sícen. Ba, igual 30 pasaute, baina bai, osea, está aquí Nos ahorita dan badgastes, ¿eh? Vaya, veinte de... Espíritu, ¿eh? Bueno, ya, va, va, va. Por allí salen la piscad <risa> <risa> yeah, de yeah, uh, uh, uh, uh, uh, la esquina <risa> de sala, te ha la justo en sala. No, ya, va, ya, vuelta ahorre El rock ha muerto, tal. Pues no ha muerto, no. Está la... Está la... Da va dividir, well, yeah. Bueno, justo, yo rengo que está en rock Bueno, ¿verdad? Eso... Movida berezi bat. Uh -huh. Aurten deskubrituana da grande amore da tipo de artista nan uno da la Coruña kue. Uh -huh. Da vera bere biografia guztietan da lan zaten daua bere bizitza da, aldatu zala, ba ustek beraiteke edo hace 100 mil bat regala botzienien, ez? No? Eta deko imaginario ro oso rockero bat, uh -huh. baina gero bere musika da, eske pues hasta que se nesan. Se da de repente eh, Super disco ochentero, baina gero deko zu disco bardiñan kanta dala en plan enmas eh, blusero, edo. Gero, hasta aquí, eikenda gurea bena, da, direktuetan doi eberat, bakarrik, holan ordenador eta eseo controlador bat egas, kanta kipin, da, bera, dejándose la vida, vale. kantetan kanta. Eta die, galegos, hor duene, hasta aquí, justo, Galicia eitik eta tal, oso guapu da bisurtetan últimamente, eta uh -huh. nietzako grande amore, ba, Nuno, da, ba, oso... Pertsonaje bastante guapo da <gustos>, Da ikusena nori se, Sevillako Monkey Week Festivalia mm -hmm. Bertan, juzan duela Ese, sí, público modu ah, vale, vale. Eta Mauso divertigarritz Osa, dante chico, maravilla Igual hasken arroken desa en prograboko <risa> <risa> Baña, beste lukasko dan bai esta fiesta. fiesta. <laughs> grande amoreta, grande en uno, bera, bai. Eh, máquina. Bera, bagar, un montón de nada. Havana, eh? no, <laughs> hostia, concherto en be... Liadat suísimo, da, one que... Imagina, wow. si en calor y aquí, tío, has de dotar, si en tiempo encontrar el tamaño. <laughs> vale. Máquina, máquina, o, hostia. Está aquí, bai, está aquí, hay patos, unes... Eh, Kalifikatzeko be ezra... right. ez da la erresa. Bai, nun sartu. Ze karpetetan. <laughs> <laughs> <Carwyn mojor, laughs> Está inclasificable. Es? ¿Anezu que, eh, como pizkate, seri suo jarri edo yeah. musikariz, o sea, aldetik... musikariz en dozu eh, pandemia, bueno, música vera, me vuelsan industria B, esetu eh, dozu alaud record eh, zen lanen dozu. Bai. pizkat Salba lo su ser su posatada ben suposito lanki la de hoya que lo laguna laguna su la, ¿ves? Inguruan. dan gaur egungo egoeran kontzertuak montatu alisetido montatzeko esperantza ugitzio disketxe batentzako, ¿es? Gaur egungo egoera hau. Ser, ba, ser dan. Disketxe baterako adibez, eh alauden kasuen bari, adigez, eh, ba ingreso geiren lortzesus zuzenetako ba, susenetako pertsentaje Claro, uh -huh. espada hori. Ba, hori ingresor, ez dauz. Gero, planifikazio aldatik, beda kagauat. Zesudeko zu galtaleaten jira oso prestatute, baina de repente, e, iru aztetan, lau aztetan, ezioz uskontzertu egun montos eserratu aia danda, hori ba, zer. Osa, tiraia floja hori be, oso inestabila da. Da, planak ezin, ba, pues, e, da, bastante frustranti edo ez. Uh -huh. Da, gero, ba, betiko comeritza ja, ez, zenbat baloretan da kultura estatu honetan. Mhm. Uh -huh. Se prioriade dausen, da, ze da, laguntza da... Nik guztietenez, bastante... Eskasa dana. Mm -hmm. Orden, le, ba, eskenen, lort, lortu había purat kultura kriminalizaties. Ze alda hein, da, lehen ganoras, da, lehen kontuz. Da, dinotuz konzertu, dinotuz de zine, antzerkize, edo poesia, mm -hmm. edo dana lakue. Ba, hori zer Ba, mm -hmm. pixka bazter dut egondala beti ez eta horiak inabela... Hori da, eskenean. Ba, jente eskoek itxendo ho lan honetan, batzuk igual pentsetan dabe, da un momenten dago pentsetan dabe biela, da da jauja da uhum. juerga beti, baina ez que dielan postu, eta eh? eta ezkaragando un sector. Hor ba hori, bastante lamentable. Ja, yeah. yeah, gainera egori eh, lusetzen doi, ez? Eh? Oh, yeah. Zeran emoten zain, eh, izinko salasas puntuala, baina, karo, lusetzen doi hau, eh, bua, eh, inestabilidade bat, baina, eh, Pues es que batek, ez dakizela zer dizengoban bere es en urrengoietan. Bai. Bai, es igual antolatot, o bertan berai itsibiozu lotutekin dos edo Claro, es que eda oride, atzeratu, da... edo Eta hori da. Nitzako txar nada lan posto, eh? infraestructuras, eh? dekozu musikue, dekozu teknikaria, dekozu uh -huh. barrako komerebe, dekozu takilleerbe, dekozu programadora, produziñiko gentie, eh? eh, garbitzaiek, seguridadeko, percho... o sea... Bai, uh bai. -huh. Da secto, uh -huh. eskende in... pillo bat, oh, yeah. asken ikutzen dago, es? Vai. Da, moten dago, bai, responsalik edo, peten da, la... Pues eso, ¿está aquí? Vaya, vale, algo secundario o terciario. Da, vale. eso te <risa> vale, ha Les han comentado una lección. Aguretzaco, da, aguremóguen. Gente escoentzaco, da, vía escape, escape usopolítico, pero, vale, bueno, pues parece que no... Vaya, <risa> <risa> vay. Vale, vale, Esta Oribe es de la vaca regañera. O sea, Oribe ori. Gondogongos también es la ori. <risa> ori. O sea, bueno. de la Oribe Tardí. Bueno, bueno... Urrengoko kantuen txungo dugu? Bai, urrengoko taldi ba, e, beba ikusi naben Monkey Week Festivalien ikintza uh -huh. e, bian gaba bat bedikaute e, Galiziarri eta beste bat Euskal Herriari. Ah. Galizian joe bian Grand Amorek eta azte talde batxean lasiago eta Euskal Herriko joe bian eta Okimoki, uh -huh. dala da, e, karretaren kantie. Okimoki diazumoiakuek eta aspalet jogitaz fitxaute da disko entzunde, ditzen dela gurken plaz Gorken klas pop Baina hori Ikusi barik inoz Eta orten, kasi gure barik Eurek Susanin ikusteko aukera aukiot Ozebilan Da ontze urtarri jen joten nabie Bilbon Eze motetat nabie Estakidekak dauntese da Baina marmolok joten da A bai, joe Akzientekin eta atxer Horre ikusteko aukera Deko zue bai Da bada bastante olan pop, baina garaje olan indartxua, eta igual diskuen emoten dago apurat, igual diea ez edo, baina gero direktuen eh, oso potentiek eta oso ondo joten dabe, abotzak superguai, mm -hmm. letrake dekiese erderaz euskeraz ingles, hau, eh, karriotten kanta intzak da euskaraz da. Baina, bai, oza, urtarri uste dugu eta beratzen dala, bilbotik bada eh, totalmente gomen da garriz, mm -hmm. oso mahuak. <laughs> Kimoki, sumaitik, ez? Bai, bai. Intzaki gatik, hemen eh, gaur egun golan itzen bide, ez? Estelan, eh, <laughs> estau, eh, estau, eh, estaukera ikk. Xau, tenean, eskera. <laughs> bai, bai, bai, hau, eh, dizko urt, eh, bimita hogei anata da bian, ez? Bimita hogei anata bian, ez? ez? Bimita hogei anata bian, eh, no oso, ziur, si Gurus nahi, zin maz, eh? Zoneta hostez, ikusinaen ez dakit Pagela lagunen mitiko bastante frekizia gara inguruen batzuk Eta urteroko diskon erakin ikendu bolan Guretzako, bai, eta Pareba lagune komentaba bien, hau pilloa guztuakala Ta flipa hori, eh? working class pop Naen ulertzen Ez dakit zan gauzabate Ez dakit, hapura Itxi hosten Foia hozten zereur Ba, zer dago, eta Gero hori, ez dukina aukera ikusteko, baina... ...bizurtarri bai, eta, aber, ez baina, baina... Baina, <laughs> <ver, a> <laughs> eh, bueno, kontauko eskur, Bai, aher, aher. Ahertau. Bueno, bost kantantz noguz jazta. Bai. Ja, bagoza horrera. E... Eh, eta... Zeigarreana... Eh, Zein da? Eh. We were... Gau, gau, gau. Gau, gau, gau. Gau, gau, gau. Gau, gau. Gau, gau. Bai, bau. Bai, bau. Gau, gau. bueno, die eskoces batzuk. Deitzen diela we were promised jetpacks. Eh, nik aspaldikik eh, engantzautetaldi egin. Baina, bari, Bartelonan ez da viejo. Bueno, bapurate... Estotak okin miños aukere ikusteko ez. Baina, disko eta entzunde. Da, suerte haukin noben, abenduko zu bigen, Olan en oasis de pandemia prueba, ¿está? Se, se bueno, pío Papelmi hori, era Inglaterra era joeteko apresita gastabalan, baina bueno, lortu bainun da música da Kontrde guzta ematzu recomendarle 100% Manchester era joetie, ze sí. cosu Garito, pío, pío Tezkaitza da hori. Da jungien pasioen egun baten kasualidade ez da, koze gainon bata erna, bateko A4 ha pegado de Cristal y en eh, Tonight, World Premies Jetpacks, eh, entradas, es eh, 15 euros. Eh, está aquí, pa, no sé. La que, ¿cómo? ¿Tocan yeah. hoy? No sé qué. La juguilla en el Correca, eh, va a ser rara tal. Vaya, igual eh, está aquí, ser que igual a vosotros sabéis, anda, engaño a las que hay enchan chulla por teruas, <laughs> que les que, le caemos en gracia, tal, Bye. a plan de no vamos a decir soborno, baina bueno, <risa> <risa> bueno anekdotilla bat atzetik, eta eskinen ortu bainoen talia ikustia, da, izen zane maravilloso, eh? uh -huh. e, azpalitkik e, gure gainoen ikustia talia, e, da, derpente, kalentik zoioz da, yeah, bior du barru, kain hartu, da, barrura, right. da, justo erentzako oso berezia izen zan, ze, Ezan zabien, egun zela, buz, egun jobarik zuzen eta euren gira asten zan. Un e, horretan, justo. Bueno, teoricamente harina, baina e, egun zin erdi konfina utestak izan, da urduene atzeratu ebien, da lehenengo egune jirakue, mantzesterrek izan zan. Da urduene, bari, unpoko todo ez. Bai. Da, e, kanta karriotena ditzen da Quiet Little Boises, da lauren o, lan hit o kantarik mm -hmm. ezagun nena, diskue dis for worlds taras anvia da beraction ta dio lan mezkla apuratemo lan e, baina wala ni gero suzenean e, oso oso nak die bai mm -hmm. eh piba gitarra das dalan zutera zen ulertzen eta baina dantzaiteko eta mugiduteko da apurat juliganeo hileko e, super aproposak asi mm -hmm. ke programia lan e, sarratzeko gustu kanta era da promised Superpromised packs eh, mm. Quiet Little Voices. Os uh, soy xille <risa> que es eh, bueno, el concierto en B. Vamos a mientir. Vale, os lo poliquio. Jundo, ando. Eh, os lo guapo canti, eh. Vale, vale. Y a gustar de ti. Vale, te <risa> animo, vale. Vas a con esto, tipo... Vale, vale, me también. Vale. Vale, bueno, recorri en... Eh, animado, cariñoso. Vale, muy bien. Tal de canta animado. Vale, vale. Vale, se les tela ya... <risa> Un de alegrías, ¿no? No hay cuidecuidas. No hay cuidecuidas. ¿Ondo, onda? ¿One ve gastiek sí? ¿One no os he dicho? Igual... Bueno, no os Es que igual ve be... rogué. va, gastiek. Y lo que está ver súper <risa> gastiek. ¿Has que nada roque con... Vale, <risa> va, gastiek yo, ¿verdad? Igual, igual <risa> <risa> ya les dejarían pasar mañana. <risa> ¿Ondo? On, on ¿Ore... Anesta, que es un... Berbet, pura esan bueno, estando eh, mm -hmm. ba, no, ikasketak eta gero lanieenbe oin iku munduen sabes eta pinpilin puzen adibez eh, bada gai bat ikusten ara zaintzen dozuena itzurie, bai zurek bai. estena tokian, bai bioklipak eta mm -hmm. oso kurrawek die, eztik pizka guruzun. Bueno, ja asko ez da niaku askenen ustego musika ho eta sartzen dala bai ba begizetatik. Mm -hmm. Sateko lapurarra Maña hori ba dekozu, su... o sagora Gora, gora Freak horregaze, adiez e diskoarriko koloriek die batzuk, ta beste diskuko beste batzuk. Urdenda uh -huh. ba, kontzertutako erropak ba tipo pantone horre deki edo. Eh, uh -huh. Da igual en urte engaño nuli de una manera, anje ba beste bat. Ta gero, ba hori videoclipetan bai, ba igual kolore horrek xabeesan ba lengo gorria ta baltza leun geskoke, uh -huh. ba ainda die tipo lila, naranjaberdiek da horan. Ba, Gora Freak. Uh -huh. Baña, bueno, gero beti ilustrada Ardiña gaselloan ari dala lagune. Eta berak badeko, oza, super estilo mm -hmm. guapo eh, o la anime, estilo manga oran, mm -hmm. da oso oso bai. Orduan beti gau, talde berdiñekin, ba pertsona berdiai sustantzen dauz bioclipak, lan taldi ma oso menos beti berdiñe. Orduan bada, lagunen hartiene, pin, pin, pin ba lagunen artean pinpinpuz ez mm -hmm. bagasiena ez, sentzu horretan. Bai, familia bat sari eh? ja. mm -hmm. da. Bai. Bai. Bai, da hondo bai, asi eh? da Carlos Luertzekota be dano que jaingo solaia. Ya... Ori da. No Darrakeletan iba askenien babizino ardine da bueno, estago discutiu, temaña diskut diskitzen ba gainen ba pues hasta acabar, esalangaren bi, pues eh bai. <laughs> no hay un tercero yeah. en discordia, orduen. Ya. Baña no no. Ori se, de Xelik, erresaue eh? edo agatsa, ba talde bat 4 o 5eko baino. Nikuzote erresaue. Uh -huh. O sea, bai, eh batek zeidu bidau, es, bai? ze bi gara. Baina hasta git, como da. Mhm. Uh -huh. ba, eh, gasolina bi artean, baina gero bat katxa edo ba bi artean da bai. Uh -huh. Porduen pues bueno. Bioclipako yeah. gasto bi baina gero bat hori. Ira hasta zu konkursa eta ja. Proi kontra, que hasta kit. Mañaozo Bae, no. bueno, ya, eh, ves, xingua, bai, bueno, daia el carrezetute bez izengoa, bai, izengoa errezago gestionetako, bai, bai, bai. Ez da beste lau pertsona convenzidu, jesu, la... <laughs> Oso ondo luertzen, gara, esken que nene claro, regletani esatu ginen engainolako lako kaskada batera, baina hor klasien esginen lagunek, beres mm -hmm. gero urtenzan, hori laguntasun eze ni asinintzen bateria klasi egin e, gero bera be apunta usan orduen asinen geratzen joteko da orduen tali eta gure laguntasune hasi ba, die batera eta mm -hmm. hori usto baurik kantetan abariten da hobetu lertzen gara, esatzen gara orduen dana batera mm -hmm. orduen e, ez da oso zopo lektiak gero e, bi neskasaia e, jarrera batekin ensan like ez jarrera bat edo bueno e, zakin nime itxasotzen dute Jarrera ir mobile, mobile. Baina, o sea, eh... bada ki guztou, polvore inventau. Enta gure kantak ez gara, vape virtuosa, que es baterian, es eh, gitarra, es gitarra, es gitarra, es gitarra. Baina, etxet no guztan jakune, eh, un xe nintan du no, pillo bat, eh, a llege tangar, a llege tangar en la cure, nik estaketaz egin Criston Punteo, eta tapineetala como bia, mm. baina, pues, hai otra cosa. Da jarrería hor da, hues, da intensiño, da mensaje, eta, eskenia que ez ara, setan mozartizan bia, huese, yare... Genti emocionetako, es? Mm -hmm, orduan... Barri dao. Mm -hmm. Ondo, zugek segureta batez soborna gozendo. Eh? Eta igual geuke segurek soborna goziko zaitu ben una torte kojote. Claro, eh? vai. Al soborno bai, pare da caña eta eñez. <risa> Ondo, estenaiz o chiquitxue, eh, bueno. a ilune, Perfecto. Perfecto, eh? Perfecto. Covid-free, be COVID bebai? Covid-free, bai hasta. <risa> Oso, ando. Ba... Placer bat dixenda... Sou de Prosaña kentutie, zeugarrenen eh <gül> horetan egotia. <gül> <gül> ba, placer nire nire bai. <gül> Horrengune errakele karko. Euskaraz bai. euskara seitze euskerezko. Mejo, bai, bai, bai. O, bai gu catranes <gül> de erresau. <gül> <gül> gu posik. El harto. Bueno, ba, programie mentxa maituko gu e, asko. <gül> <gül> Eta ia horrengo baten gauzen. Sagun. Nore horrengun aurreko alkartual gara, kontzertuen no horretik zuzeneko saio bat Eta listo. Ene, ba, ez daik eskerrik asko an. hori eh? sí. da eta amaitzeko zeuen kanta bat fineko. Ay, surprise. So <laughs>